Pentru cine bat clopotele? Pista 14 A adus ceva vești? Da, răspunse Joaquin. A adus și vești. Bune sau rele? Cred că rele. Ați văzut aeroplanele? Ai, răspunse Joaquin și clătină din cap. nu mai aduce aminte de ele. Tovarășe cu dinamita, ce avioane au fost alea? Bombardiere Heinkel 111 Heinkel și avioane de escortă Fiat, muri Robert Jordan. Ce erau alea mari cu aripile joase? Heinkel 111 Oricum le-o spune, tot la fel de păcătoase sunt, zise Joaquin. Dar uite că vă fac să pierdeți vremea. Haideți să vă duc la comandant. La comandant? miră Pilar îmi place mai mult decât șef," răspunse Joaquin. E mai militaresc. Faci militarie la cataramă," îi spuse Pilar și râse către el. Nu," se împotrivi Joaquin. dar îmi place vorba militărească, fiindcă face ordinele mai limpezi și întărește disciplina." Uite, ai în față pe unul după gustul tău, ingles," spuse Pilar. Un băiat tare serios." Să te iau un spinare?" O întrebă Joaquin pe fată, punându-i mâna pe umăr și zâmbindu-i cu toată fața Odată mi-a fost de ajuns, răspunse Maria Totuși îți mulțumesc Îți mai aduce aminte? O întrebă Joachin Îmi aduc aminte că am fost dusă în spinare, zise Maria De tine nu Îmi aduc aminte de țigan, fiindcă m-a trântit de prea multe ori Dar mulțumesc foarte mult, Joaquin, și am să te car și eu odată pe tine eu îmi aduc aminte foarte bine," spuse Joaquin. Îmi aduc aminte cum te țineam de amândouă picioarele și stătei cu burta pe umăr la mine, capul îți atârna pe spatele meu și mâinile ți se bălângăneau tot pe spate." Grozavă ținere de minte mai ai," îi răspunse Maria râzând. Astea nu mi le aduc aminte deloc, nici mâinile, nici umărul și nici spinarea ta." Vrei să știi un lucru?" întrebă Joaquin. Ce anume?" tare îmi plăcea cum stătea atârnată pe spatele meu când trăgeau din urmă în noi. Ce porc ești!" zise Maria. Și tot din pricina asta m-a dus și țiganul așa de mult în spinare? De asta, ca să te țină de picioare!" Ce viteși!" exclamă Maria. Salvatorii mei!" Ascultă, guapa!" îi spuse Pilar. Băiatul ăsta te-a purtat multă vreme și în clipele acelea nimeni n-avea chef de picioarele tale." Atunci numai gloanțele vorbeau limpede Și dacă te-ar fi lăsat jos, ar fi putut ieși imediat din bătaia gloanțelor Da, i-am mulțumit, spuse Maria Și într-o bună zi am să-l și eu Lasă-ne să glumim Doar noi i fi vrând să plâng Asta vrei, din pricina că m-a dus în spinare Te-aș fi lăsat jos, continuă Joachin să o Dar mi-era frică de Pilar care să mă împuște Eu nu împușc pe nimeni protestă Pilar n-ai nevoie, îi bagi în răcorile morții numai cu gura ce mai vorbe te-ai învățat să spui, îl mustră Pilar și erai un băiețaș așa de cuvincios ce făceai înainte de mișcare țâncule mai nimic, răspunse Joachim, aveam 16 ani dar ce anume făceai, spune lămurit câte o păreche, două de ghete, din când în când le făceai tu nu, le lustruiam Cheva, zise Pilar Știu eu că ai mai avea și altele de spus, nu numai asta Îi cercete fața bronzată, trupul gingaș, claia de păr și mersul iute și elastic Și de ce nu ți-a mers? Ce nu mi-a mers? Ce? Știi tu ce? Văd că acum ați la coada Cred că de frică, răspunse băiatul Ai chipul frumos, îi spuse Pilar Dar numai chipul nu ajunge Vă să zic că ți-a fost frică, așa -i? La tren te-ai purtat foarte bine." Acum nu mai mi-e frică de ei," zise băiatul. Deloc. Și am văzut lucruri mult mai rele și mai primejdioase chiar decât taurii. E doar la mintea omului că nu există tauri tot așa de primejdios ca o mitralieră. Dar dacă m-aș afla în arenă cu unul, acum, zău că nu știu de aș fi în stare să-mi stăpânesc picioarele." A vrut să fie toreador." Îi explică pilar lui Robert Jordan de a fost frică Îți plac taurii tovarășe cu dinamita? Întrebă Joaquin, rânjind și arătându-și dinții albi Foarte mult, răspunse Robert Jordan Foarte, foarte mult Ei ai văzut la Valia Dolid? Întrebă Joaquin. Da, la feria din septembrie De-acolo sunt, zise Joaquin. Mamă, ce oraș frumos! Dar multe au mai avut de suferit gente, oamenii buni din valia Dolid, în războiul ăsta. Apoi, chipul i se năspri dintr-o dată. Acolo l-au împușcat pe tata și pe mama și pe cumnatul meu și acum pe soră mea. Ce barbarie! exclamă Robert Jordan. De câte ori auzise povestea asta? De câte ori vorbise cu oameni care o mărturisiseră doar a nevoie? De câte ori văzuse cum ochii li se umplu de lacrimi și glasul li se oprește în gâtlej când se luptau cu greutatea de a spune tată, ori frate meu, ori mama, ori sora mea. Nu putea să-și aducă aminte de câte ori îi auzise pomenindu-și morții în felul acesta. Aproape totdeauna vorbeau la fel cum vorbise băiatul cel călăuzea acum. Pe neașteptate și la simpla mențiunea unui nume de oraș, iar el de fiecare dată exclama, Ce barbarie!" Dar auzei doar cum e amintită acea pierdere. Nu-l vedeai pe tată prăbușindu-se, așa cum îl făcuse Pilar să vadă moartea fașciștilor în povestirea ei de pe marginea părăului. Știei că tatăl a murit undeva într-o curte, ori cu spatele la un zid, pe vreun câmp sau într-o livadă, ori în noaptea la lumina farurilor unui camion, pe o margine de drum. De câte ori ai văzut luminile farurilor de pe înălțimea unde stăteai ascuns, și ai auzit pocnetele împușcăturilor, iar după aceea ai coborât către drum și ai aflat acolo leșurile Dar nu vedeai cum e împușcată mama, nici sora, nici fratele Auzei numai despre asemenea întâmplări Auzei împușcăturile și vedeai cadavrele Pilar îl făcuse să vadă cu ochii cele întâmplate în oraș Oh, dacă femeia asta ar putea să scrie... Va încerca el să scrie și, dacă va avea noroc și va ține bine minte, poate că întreaga poveste va ieși așa cum fusese rostită. Dumnezeule, cum se mai pricepe să istorisească? E mai iscusită decât Chevedo, gândi Robert Jordan. Chevedo n-a descris niciodată moartea vreunui don Faustino așa cum a povestit-o Pilar. Tare aș vrea să pot scrie destul de bine ca să pot așterne pe hârtie povestea asta, gândi el am făcut noi, nu ce ne-au făcut ceilalți Despre asta știa destule În spatele liniei frontului aflase multe Dar trebuia să-i fi cunoscut pe oameni mai dinainte Trebuia să fi știut ce fuseseră fiecare acolo în sat Din pricină că alergăm toată vremea dintr-un loc între altul Și din pricină că nu trebuie să rămânem pe urmă ca să ne primim pedeapsa Nu aflăm niciodată cum se sfârșește într-adevăr un anumit lucru Gândi el. Stai la un țăran la o cu familia lui. Sosești noaptea și mănânci cu ei. A doua zi țăranii te ascund și în noaptea următoare pleci. Îți îndeplinești misiunea și dispari. Când treci a doua oară pe acolo, auzi că au fost împușcați. Chiar așa de simplu se petrec lucrurile. Dar când se întâmplă de fapt, ești totdeauna plecat. Partizanii distrug ce au de distrus și dispar. Țăranii rămân pe loc și îndură pedapsa. Am știut totdeauna ce au făcut ceilalți, gândi el, și ce le-am făcut noi lor la început. Totdeauna am știut și totdeauna mi-a făcut oroare și am auzit vorbindu-se despre asemenea lucruri fără rușine sau sub povara strivitoare a rușinii, cu bravadă, cu lăudoroșenie, le-am auzit justificate, explicate și negate. Dar a furisit asta de femeie, M-a făcut să le văd a Eva cu proprii mei ochi. Da, își zise Robert Jordan, asta face parte din educația fiecăruia. Iar când se va sfârși, va deveni o adevărată educație. Dacă ei seama, înveți multe în războiul ăsta. Nu există nicio umbră de îndoială că înveți. Ai mare noroc că ai trăit în Spania aproape 10 ani până la război. Înainte de toate au încredere în tine, fiindcă le cunoști limba. Au încredere în tine, fiindcă le înțelegi vorba pe de întregul și poți să discuți cu ei folosind chiar expresii idiomatice, iar în afară de asta mai cunoști și diferite localități. La urma urmei, spaniolul nu rămâne într-adevăr credincios decât satului său. Mai întâi Spania, bineînțeles, apoi vin neamurile, pe urmă provincia, pe urmă satul, familia, și abia la sfârșit ocupația fiecăruia Dacă știi spaniolește, lucrul acesta devine o prejudecată ce lucrează cu putere în favoarea ta Dacă îi cunoști și provincia, e cu atât mai bine Dar dacă îi cunoști satul și meseria, ajungi până la capătul drumului pe care îl poate străbate un străin către inima spaniolului Te exprimi în spaniolă fără să ai niciun singur moment impresia că vorbești o limbă străină iar în cea mai mare parte a timpului, oamenii nici nu te tratează ca pe un străin, numai când se supără pe tine Și bineînțeles că se supără pe tine Se supără pe tine deseori, dar totdeauna se supără pe câte cineva Se supără și pe ei înșiși Dacă se adună trei la oaltă, doi se unesc împotriva celui de al treilea, iar pe urmă cei doi încep să se trădeze unul pe altul nu totdeauna, dar destul de des ca să poți observa astfel de întâmplări și să ajungi la o concluzie Nu era prea frumos să gândească astfel Dar cine avea să-i cenzureze lui gândurile? Nimeni în afară de el însuși Dar nu va îngădui să-l ducă la niciun fel de defetism Primul și cel mai important lucru este ca războiul să fie câștigat Dacă războiul nu va fi câștigat, totul e pierdut dar el lua seama, asculta și ținea minte. Se angajase într-un război și era oricând gata să-și dovedească lealitatea absolută și să se dăruiască până la capăt, așa cum numai într-o astfel de angajare te poți dărui. Dar nimeni nu putea fi stăpân pe gândurile lui și nici pe văzul lor pe auzul său, iar dacă era vorba să emită judecăți de valoare, atunci avea să le emită după aceea. Va avea material mai mult decât suficient pentru a-și fundamenta astfel de judecăți Încă de pe acum avea de ajuns, da uneori chiar prea mult Ia seama la femeia asta, la Pilar, se gândea Robert Jordan Orice o fi să fie, dacă o să ai timp, trebuie neapărat să o pui să-ți spună restul povestirii Uite-te la ea cum pășește alături de cei doi tineri N-ai putea găsi alte trei produse ale Spaniei la fel de arătoase ca ăștia Femeia parcă ar fi un munte, iar băiatul și fata niște copaci tineri. Copacii bătrâni sunt toți doborâți și cei tineri cresc drepți și falnici. În ciuda tot ce li s-a întâmplat celor doi, arată la fel de proaspeți și curați și noi și neîntinați, ca și când niciodată n-ar fi auzit ce înseamnă nenorocirea. Dar după câte spune Pilar, Maria abia s-a însănătoșit. Trebuie să fi fost într-o stare cumplită. Își aduse aminte de un băiat belgian din Brigada A11 care se înrolase dinpreună cu alți cinci băieți din același sat. Era un sat de vreo 200 de suflete și băiatul nu îl părăsise niciodată până atunci. Când îl văzuse pentru prima oară la statul major al Brigăzii lui Hans, toți ceilalți cinci din satul lui fusese răuciși, iar băiatul ajunsese într-un hal de nedescris și îl foloseau acum ca ordonanță la popota statului major. Avea o față mare, blondă și roșcovană de flamand și mâini uriașe și stângace de țăran și mânuia farfuriile cu o forță și o stângăcie de cal de povară. Dar plângea tot timpul, cât ținea masa, plângea într fără să facă nici cel mai mic zgomot. Ridicai ochii și dădeai de el plângând. Dacă îi cereai vinul, plângea și dacă îi dădeai farfuria să-ți pună mâncare, plângea și întorcea capul. Pe urmă contenea, dar dacă te uitai din nou la el, iar începeau să-i curgă lacrimile. Când n-avea treabă, stătea în bucătărie și plângea. Toți se purtau foarte blând cu el, dar nu ajuta la nimic. Ar fi trebuit să se intereseze și să afle ce s a fie întâmplat cu băiatul acela, dacă s-a restabilit și a mai fost vreodată în stare să fie soldat adevărat. Acum Maria era destul de sănătoasă, sau cel puțin așa părea. Dar el nu era psihiatru. Psihiatru era Pilar. Probabil le prinsese bine amândor ura că petrecuseră noaptea împreună. Era limpede că lui îi prinsese bine. Se simțea grozav astăzi, sănătos și zdravăn și lipsit de griji și fericit. Situația părea proastă de tot, dar în același timp el a avusese un noroc teribil. Mai trăise și alte situații care se anunțau prost Se anunțau, iată ce înseamnă să gândești în spaniolă Maria era încântătoare Uită-te la ea, își spuse Robert Jordan Uită-te la ea O privi cum mergea fericită prin soare cu cămașa cachi deschisă la gât Se mișcă așa cum se mișcă un mânz, gândi el Nu poți da peste un lucru dintre trăsta. Asemenea lucruri nu se întâmplă Poate că nici nu s-a întâmplat, gândi Robert Jordan. Poate că doar ai visat ori îți faci închipuiri și niciodată nu s-a petrecut aievea. Poate că e ceva asemenea visurilor pe care le ai când o femeie văzută la cineva vine la tine în pat și e caldă și drăgăstoasă. În felul acesta s-a culcat cu toate pe când dormea la el în pat. Pe Greta Garbo încă și-o mai aduce aminte și pe Jean Harlow. Da, pe Jean Harlow chiar de multe ori. Poate că era ceva asemenea visurilor acelora. Doar încă și acum își mai aduce aminte cum venise Greta Garbo în patul lui în noaptea dinaintea atacului de la Pozo Blanco. Venise îmbrăcată într-o flanelă de lână moale și mătăsoasă, iar când o cuprinsese în brațe și ea se aplecase înainte, părul îi se împrăștiase pe fața lui și actrița îl ținuse de rău pentru că nu-i spusese cât de aprins o iubește, Deși ea îl iubea de multă vreme Nu era nici sfioasă, nici rece și nici distantă Fusese numai bună de ținut în brațe Blândă și drăgăstoasă La fel ca în zilele de demult petrecute cu Jack Gilbert Și părea atât de adevărat ca și când s-ar fi petrecut aievea Și o iubise mult mai aprins decât pe Jean Harlow Deși Greta Garbo venise doar o singură dată Pe câtă vreme Jean Harlow Poate că totul era la fel cu visele acelea. Poate că nici asta nu-i adevărat, îi spuse el. Poate că aș fi în stare să întind mâna și să o ating pe Maria, își zise Robert Jordan. Poate că ți-e teamă să o faci, îi spuse el. Poate așa o să-ți dai seama că niciodată nu s-a întâmplat și nimic nu-i adevărat și doar o închipuire de-a ta, ca și visurile acelea cu vedetele de cinematograf, sau cu toate fetele tale de demult care se întorc și dorm noaptea la tine în sac pe toate podelele goale, în paele din șoproane și grajduri, din Corales și Cortijos, prin păduri, prin garaje, prin camioane și pe toate coclaurile Spaniei. Corales, curți. Cortijos, ferme. Toate au venit acolo în sacul tău pe când dormeai și toate au fost mult mai drăguțe decât fusese vreodată în viață. Poate că așa stau și acum lucrurile. Poate ți-ar fi teamă să o atingi cu mâna și să vezi dacă a fost adevărat. Poate că ai atinge-o și ai vedea că nu-i decât o închipuire sau un vis de-al Făcu un pas peste cărare și puse mâna pe brațul fetei. Simți sub degete, prin bluza cachi, moliciunea brațului. Fata se uită la el și zâmbi. Hola, Maria, zise Robert Jordan. Hola, englez, îi răspunse fata. Și Robert Jordan văzut chipul smead și bronzat, ochii galben cenușii și buzele pline zâmbindu-i și părul tuns, ars de soare, și fața întoarsă către el strălucitoare de zâmbet. Da, era adevărat. Acum ajuns sără în sfârșit să zărească tabăra lui El Sordo printre ultimii brazi, unde se vedea începutul unei albii de torent rotunjite și săpate ca un ligian întors cu gura în jos. Toate înălțimile astea calcaroase și rotunjite trebuie să fie pline de peșteri, gândi Robert Jordan. Acolo în față sunt două peșteri și brazii aceia pitici, cățărați pe stâncă, le ascund destul de bine. E o tabără la fel de bună sau chiar mai bună decât a lui Pablo. Dar cum s-a întâmplat de ți-au împușcat pe toții ai tăi?" îl întrebă Pilar pe Joaquin. Cum se întâmplă?" răspunse băiatul. Erau oameni de stânga ca și mulți alții din valia Dolid Când fașciștii au curățat orașul, l-au împușcat mai întâi pe tata Votase cu socialiștii Pe urma au împușcat-o pe mama Și ea votase tot cu socialiștii Pentru întâia oară în viața ei votase atunci După asta au împușcat pe bărbatul uneia dintre surori Era membru în sindicatul manipulanților de la tramvaie Știți? Nici n-ar fi putut să primească slujbă de manipulant dacă n-ar fi fost înscris într-un sindicat Da, politică nu făcea L-am cunoscut foarte bine Așa oleacă, era el și cam fără obraz Nici măcar nu cred că era tovarăș bun Pe urmă, bărbatul celeilalte fete, al sorămii celei lalte Care lucra tot la tramvaie, a plecat în munți, cum am plecat și eu Și fasciștii au zis că ea știe unde s-a dus, dar nu știa Așa că au împușcat-o pentru că nu le-a spus unde se dusese bărbatul său Ce să-l bătici, zise Pilar De unde e el, sordo? Nu-l văd E aici, poate că o fie înăuntru, răspunse Joaquin. Și oprindu-se, proptiția va puști în pământ, apoi spuse Pilar, ascultă-mă, și tu, Maria Vă rog să mă iertați dacă v-am amărât povestindu-vă chestia din familie știu că toți au aceleași necazuri și e mai bine să nu vorbim de ele." Ba, trebuie să vorbești," zise Pilar. De ce ne-am născut dacă nu pentru a ne ajuta unii pe alții?" Și e un ajutor destul de serman, doar să asculți și să nu spui nimic." Dar putea să-i facă rău Mariei. Are ea destule de ale ei." Cheva," protestă Maria. Ale mele sunt într-o căldare așa de mare că dacă ale tale ar cădea înăuntru," Tot n-ar umple-o niciodată. Îmi pare rău, Joachin, și nădăjduiesc că sorăta ta o fi sănătoasă. Până acum e bine, zise Joachin. Au băgat-o la închisoare și s-ar părea că în nu prea rău. Au mai rămas alții din familia ta? Întrebă Robert Jordan. Nu, răspunse băiatul. Eu, nimeni altcineva. Afară de cumnatul plecat în munți și care cred că a murit. Ba, poate că o fi sănătos, spuse Maria. Poate că o fi cu vreoceată prin alți munți. Pentru mine tot mortie, răspunse Joachim. Prea descurcăreț n-a fost el niciodată și era manipulant la tramvai, iar asta nu e o pregătire chiar potrivită pentru munți. Nu cred să fi putut el îndura un an încheiat și era și cam slab de piept. S-ar putea să fie bine sănătos, îl încuraje Maria, punându-i mâna pe umăr. Sigur, fată. De ce nu? zise Joaquin Cum stătea el acolo în picioare, Maria se săltă pe vârfurile picioarelor, îl cuprinse cu brațele de după gât și îl sărută. Joaquin întoarse capul într-o parte, fiindcă îl podidise plânsul. Asta e așa, frățește, îi spuse Maria. Te-am sărutat ca pe un frate. Băiatul clătină din cap, plângând fără zgomot. Sunt sora ta, zise Maria, și te iubesc. Și uite că ai și familie. Noi toți alcătuim familia ta. Și ingles la fel, spuse Pilar cu glas puternic. nu e așa ingles? Da, îl încredință Robert Jordan pe băiat. Noi toți suntem acum familia ta, Joaquin. El e fratele tău, întări Pilar. Da, englez. Robert Jordan îl cuprinse pe Joaquin pe după umeri și îi spuse. Cu toții suntem frați. Dar băiatul clătină din cap și răspunse „Mierușine rușine că am vorbit Când vorbești despre lucruri din astea, aduci tristețea în sufletele tuturor mi rușine că v mai necăjit și eu Fac ceva în laptele rușinii tale, zise Pilar cu glasul ei puternic și plăcut Și dacă Maria te mai sărută odată, am să încep să te sărut și eu sunt ani mulți de când n-am mai sărutat un toreador, chiar și un păgubos ca tine. Da, mi-ar plăcea să sărut un toreador păgubos care a ajuns comunist. ia ține l zdravă în engleză, până izbutesc să-l sărut cum trebuie. Deha, zise băiatul și se trasă repede la o parte. Lasă-mi-a trecut, dar ușine tot în e." Și rămase pe loc, străduindu-se să-și stăpânească expresia chipului. Maria își puse mâna lui Robert Jordan. Pilar stătea cu mâinile în șolduri și se uita la băiat, zâmbind zeflemitor de data asta. Când îi i săruta eu, îi spuse ea lui Joaquin, n-are să fie ca de la o soră. Ce șmecherie e și asta, să săruți ca o soră? Nu-i nevoie să glumești, zise băiatul. V-am spus doar că nu mai am nimic, nu mai îmi pare rău de ce am spus. Bine, atunci haideți să vorbim cu bătrânul, îi îndemnă Pilar. Gândurile astea am slăiesc puterile Băiatul se uită la ea Se vedea limpede în ochii lui că în clipa aceea suferea foarte tare Nu, gândurile tale, îi spuse Pilar, ale mele Dar ea spune, nu ești prea gingaș pentru un toreador? N-am făcut nicio scofală, răspunse Joaquin. Dar nu-i nevoie să-i tot tragi înainte cu povestea asta Numai că iar ți lăsat coada să crească da, și de ce sau. aș lăsa-o? Luptătorii aduc mari foloase economice. Dau de lucru la multă lume și statul are să controleze totul. Și apoi poate că n-are să mai fie frică." Poate că nu," în cuvință Pilar. De data asta, poate că n-are să-ți fie." De ce vorbești cu el așa de tăios, Pilar?" o întrebă Maria. Îmi ești foarte dragă, dar să știi că te porți cu prea multă cruzime." S-ar putea să mă port cu cruzime." Recunoscut cu Pilar Ascultă inglez Știi bine ce ai să-i spui lui el sordo? Da Fiindcă omul ăsta e tare scump la vorbă Nu seamănă cu mine Cu tine sau cu menajera asta slabă de înger De ce vorbește așa? O întrebă Maria cu ciudă Nu știu Răspunse Pilar pornind mai departe Tu de ce crezi? Uneori foarte multe lucruri mă obosesc Spuse Pilar supărată Înțelegi? Iar unul dintre ele e să ai 48 de ani Auzi ce spun? 48 de ani și o mutră ca a mea Iar altul e să văd spaima zugrăvită pe chipul unui Toreador Păgubos Cu gânduri de comunist când îi spun că s-ar putea să-l sărut Nu-i adevărat, Pilar, se împotrivi băiatul N-ai văzut așa ceva pe chipul meu? Cheva, nu-i adevărat! Și fac ceva pe voi toți! Aha, uite-l colo!" Hola, Santiago! Che tal!" Bărbatul căruia îi se adresase Pilar era în îndesat, arămiu la față și cu umerii obrajilor ieșiți în afară. Părul cărunt, ochii depărtați, galbeni castanii, nas subțire și coroiat ca de indian, buza de sus lungă, gura mare și cu buze subțiri. Era ras pe obraz și venea către ei din gura peșterii, cu mersul acela specific oamenilor cu picioarele încovoiate, Lucru ce se potrivea bine și cu pantalonii și cizmele lui de păzitor de vite. Era o zi călduroasă, dar el purta joc scurt din piele de oaie cu lână pe dinăuntru, încheiat până la gât. Întinse către pila română mare și negricioasă spunând «Hola, femeie!», apoi întoarse capul spre Robert Jordan, îi spuse «Hola!» și îi strânse mâna privindul l drept în ochi cu o căutătură pătrunzătoare. Robert Jordan văzut că ochii îi sunt galbeni ca de pisică și teșiți cum sunt ochii reptilelor. Guapa! îi spuse apoi Mariei și o bătu cu palma pe umăr. Ați mâncat? o întrebă pe Pilar care clătină din cap. Mâncați! răspunse el. Și pe urmă se uită la Robert Jordan. Vei? întrebă ridicând mâna și arătând cu degetul mare către fundul gurii. Da, mulțumesc! Bine! zise el sordo. Whisky? Aveți whisky? El sordo în cuvință din cap și întrebă. Ingles, nu ruso? Americano. Puțini americani aici, zise el sordo. Acum ați mai mulți. Mai bine, nord ori sud? Nord. Ca și englez. Când dărâm podul? Ai și auzit despre pod? El sordo în cuvință din cap. Păi mâine dimineață. Bine, zise el sordo. Pablo? O întrebă el pe Pilar Femeia clătina din cap El sordă zâmbi acru Pleacă Îi spuse el Mariei și zâmbi din nou Să te întorci Și se uită la un ceas mare pe care îl trase cu o curelușă dinăuntrul cojocului Peste o jumătate de ceas Le făcu semn să se așeze pe un butuc cioplit Ce servea drept bancă Apoi se uită la Joaquin și arătă cu degetul mare către cărare În direcția de unde veniseră Mă duc și eu de vale cu Joaquin și pe urmă mă întorc, zise Maria. El sordo intră în peșteră și se întoarse cu o sticlă plată de whisky, scoțian și trei pahare. Sticla o ținea sub un braț, cele trei pahare erau în mâna aceluiași braț, fiecare vărât pe câte un deget, iar în mâna cealaltă ducea de gât un ulcior de pământ plin cu apă. Așeză sticla și paharele pe butuc, iar ulciorul jos pe pământ. Gheață nu -i. Îi spuse el lui Robert Jordan, trecându-i sticla Eu nu beau, anunță Pilar și-și acoperi paharul cu palma Gheață azi noapte pe pământ, zise el sordo și zâmbi S-a topit E acolo, urmă el și arătă cu mâna către zăpada ce se zărea pe crestele golașe ale munților Prea departe Robert Jordan dădu să toarne în paharul lui El Sordo, dar bărbatul cel surd clătină din cap și îi făcu semn să-și toarne în paharul lui. Robert Jordan turnă zdraven în, în pahar uischiul scoțian și El Sordo se uită la el cu mult interes, iar după ce îi de turnat, îi întinse ulciorul și Robert Jordan își umplu paharul cu apă rece care curgea și voi pe gura ulciorului când a plecă. El, sordo, își turna o jumătate de pahar de whisky și pe urma îl umplu cu apă. Vin? o întrebă pe Pilar. Nu apă. Ia, o îndemna el. Nu-i bună, zise apoi către Robert Jordan și zâmbi. Cunoscut mulți englezi. Totdeauna a mult whisky. Unde? Fermă, răspunse el, sordo. Prietene ai stăpânului. De unde iei whisky? Cum? întrebă surdul, căci nu auzise. Trebuie să strigi, îi spuse Pilar, la urechea cealaltă. El sordo arătă spre urechea mai ageră și zâmbiar.